Aquest matí eh, tornem a tenir amb nosaltres, perquè és dimecres, el Marc Pasqual. Per què? Perquè és moment perquè tinguem amb ell la nostra secció que ens educa de com intentar ser els més eh, autònoms eh, possibles, però sobretot també els més sostenibles, els més ecològics, etc etc. Marc, bon dia, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia, bon fred, eh? Sí, una miqueta. Bé, eh, toca. Sí. Jo que vaig amb moto, ja et dic jo que ah. m'assabento. Molt bé. En aquest cas toca i, i, i, evidentment, doncs, toca. També toca pel que fa, doncs, a tot el cicle de la natura. Ara li és bo, no?, a la terra que faci fred. Sí. Mira, sí, bona... No anava començar per aquí, però bona idea. Sí, el, el mes de desembre és juntament amb gener, potser febrer, depèn sempre del lloc, però és el mes més fred. És on... El 80% dels cultius no, so, no es poden iniciar, diguéssim, i el que tenim plantat ja, a dures penes, sobreviu, esperant que torni a escalfor. Dient això, el desembre és un mes que ningú li agrada. No. Però sí és cert que, clar, si aquí parlem molt sempre d'horta, però hem de tenir en compte hi ha cultius, sobretot amb el tema d'arbres fruiters, que les arbres fruiters necessiten el fred. Necessiten passar una època de fred, certes hores de fred, per poder mm, florir i treure fruit el, a l'estiu següent. És a dir, per fer una idea, eh? et ser sincer i tema fruiters, no el domino molt, uh -huh. però si tu vols plantar un, agafar unes branques d'enmatller o de cirerè i plantar-les per tenir arbres, què has de fer és collir-les i ficar les a la nevera. Ah, mira. Han d'acumular hores de fred, com les hores de vol dels pilots. Sí. O si necessiten, per dir-ho, 120 hores de, que estiguin a menys de 0 graus normalment wow. a menys de 5 graus si no les sub, no es compleixen consideren que no han passat l'hivern o que no estan en la seva regió tèrmica i, per tant, no, no floreixen al, a l'arribar la primavera. Per tant, quan nosaltres aquí tenim uh, fred i diem, ah, hi ha gent que, clar, està contenta i aplaudeix perquè si depèn la seva collita mm. de que els arbres passin com deiem aquestes hores de fred i tal, pensa, hi ha hora, hi ha hora perquè certament eh, tenim una transició molt ràpida de la calor al fred. Sí. I, per tant, m'imagino que aquells que necessiten que faci fred mm, preguen tot el que sigui necessari per que ara s'aguanti el fred. Sí, sí, sí és això, és, és comptar hores. Molt bé, molt bé. Certament, mira, no ho sabies, una curiositat de... Mai t'aniràs de dormir sense haver après sí. alguna cosa. Ara et miraré els fruiters d'una altra manera, t'asseguro que sí. Més que els fruiters, el fred. El fred, que sembla una cosa dolenta... A doncs... mi m'agrada, eh? Jo, he de reconèixer que jo m'agrada el fred. Sí, però de cara al camp, les glaçades, la gebrada... Ah, no, no. Uh, en aquest sentit, penses, penses, perquè no coneixes que no li és bo. Però tu ara ens expliques que Tampoc és tan dolent eh? no. Que hi ha d'haver El que sí que sabem Per sentit comú i perquè ho hem sentit a dir Que el fred mata moltes coses Que no són necessàries I que han de sucumbir al fred sí. I que si no fa fred, malament Hi ha moltes plagues que el que fan és hem, Fer com una crisàlida Com el capoll dels cucs O deixen els ous als les dels arbres Perquè tots els animals en edat adulta Diguéssim mosques i així, moren i és un bon moment ara per tractar tot aquest tema de plagues amb fruiters perquè els cultius d'hivern van morint uh -huh, i tal, uh -huh. però tot el que són arbres fruiters les escorces es tracten ara amb oli del nim o amb productes naturals o químics uh, que, sí, sí, sí, sí. que el que es fa és mmm, bueno, tot aquests òrgans de resistència que puguin ha deixat els insectes Eliminar-los perquè quan vingui la calor no, no torni no, no, a aparèixer Exacte, no tinguin no, aquest, aquest niu d'incubació, per dir-ho així Que està estat aturat i ha estat com dorment, Però que quan arriba la calor es torna a revifar i es torna a despertar sí. Molt bé, què més hem de saber eh, d'aquest desembre? Què anava a fer? Exacte, sí que no ho dit d encara d Encara no ha començat, eh? Eh? ja portem 4 minuts, ja va -do. Doncs sí, anava a fer desembre, previsió del desembre Estem a principi de mes i, bueno, el desembre, com hem dit no em facis treballar gaire, eh? A més no, és festa i no, no pateixis ah, que el desembre bueno, ho dèiem, a grans trets és el mes del fred, és el mes que el camp està més parat tot està esperant que torni a la calor sí, tot i així, sempre es pot plantar alguna cosa, em sembra què podem sembrar o què podem plantar ara és, bueno, un moment aquesta època, ja vam parlar-ne el novembre, però uh -huh. tornem a dir-ho l'all, uh -huh, clar l'all que uh -huh. aguanta tot, és, ja dic que no glacis, és a dir, tot el que podem plantar ara hem d'assumir el risc de que si hi gelades quan estàs recent germinant, que té una fulla o dues se'ns morirà Mal. bé, però, bueno, tot és esperar que no passi o que coincideixi que, bueno, que hi ha rosada i que, que no se'ns mata i ja veurem, és provar-ho bé l'all, el raba, els espinacs si volem plantar cols en hivernacle o sigui, si podem començar ara a fer la sembra al planter però en de la col l'enciam també el podem plantar al camp si hi ha, és a provinent de planter no de llavor, si no, podem uh -huh. comprar el planter i cap a la ceba si és tardana, és a dir hi ha veritats que es comença a plantar abans i altres que uh -huh. van més tard, doncs de les últimes les podem sembrar ara, perquè ben ja ben. diguéssim que ja hem passat l'època de la ceba i les llaguminoses com sempre, les faves, els pèsols si tenim compte amb aquest tipus sí. de planta que com que el cultiu hem d'esperar que finalitzi per poder collir, no és com la bleda que podem interrompre la meitat vigilar que no se'nsolapin primavera és dir, tinguem en compte si plantem ara el cultiu anirà lent, fa molt fred i que no ens arribi març i diguem, hòstia, vull plantar els tomàquets i no puc, bueno, tenir-ho en compte que a mi m'ha passat molt bé. no, no, no, clar, és que són coses que si un no les té al camp, li poden passar mm. uh, per altra banda perquè fa collir que és moment de collir, o si ens han despistat o, bueno, que ho sapiguem també a l'hora de mercat a comprar és temps d'api, temps de bleda, temps... la carxofa va començar a fa, fa un meset sí. o dos mesets. Sí. Bueno, les carxofes normals, perquè dir que les meves van amb un altre món. No, no, però veure, les teves i les que inicialment un tenia per època, no? Sempre les plantejàvem al gener. Sí. Més o menys, eh? Vull dir, les, jo la... les carxofes més conegudes són les del Prat, per exemple... Ja né, La collita de la de la carxofa és molt àmplia i per entendre'ns evita el calor. Exacte, evitar la que, calor. Es agenta no. fred fins que s'han va el fred és època de, planta, de de collir. De collir. Ja dic, jo recordo una gran collida el mes de gener al Prat de Llobregat mm. que és una de les extensions on es coll més carxofa per dir-ho així per tant, lligada al fred uh -huh. bueno, pues això, és que si no estan sortint les primeres d'algunes plantes que venen aviat ni vindran venint bueno, uh -huh. si sí, sí, no ja hi serem uh -huh. Uh -huh. de fet ja n'hi ha, és el que dius, eh? ja en trobes sí, què més? la ceba també, que la ceba és bastant atemporal uh -huh. la col d'hivern la col d'hivern és una, una varietat que és més resistent al fred que la majoria de cols ara ja estarien morint per les gelades i aquesta aguanta una mica més Mal però bé. bueno, s'ha de collir ja. uh -huh. i la coliflor, l'escarola és... L'enciam d'hivern, sí. que és el típic que pels camps es veu tapats amb, amb unes cobertes de plàstic. I és... recomanem, eh, recomanem l'escarola, que l'escarola a vegades no és gaire popular no, per dir-ho això, margret. perquè ell, que ell gusta escolteu, aquell gust amarguet però aquell gust amarguet és boníssim mm. per la circulació, per netejar ronyons, fetge i tot això. Penseu que totes aquelles verdures que tenen aquest punt amarg vol dir que estan jo vulgarment dic, dic que estan destapant les canyeries, així de, així de clar t'ho dic, mm -hmm. per tant val la pena eh? donem-li donem un vot de confiança a l'esquerrola sí, i ja diguéssim, les últimes també és la pastanaga, els forros i els raves, que em dic que és a poc de plantar, però el rave va tot l'any igual que la bleda, pots plantar qualsevol moment i pots collir en qualsevol sí, moment sí. La mena com comen de cuidis menja cada dia. Sí. No, ho fi, tanta que nia sempre. Ja ho hem dit. Què més hem de saber, Marc? De sembla que ho li fet. Ara anem una mica a tasques perquè, bueno, el camp ara està hem dit algunes plantes, però si fixateu la majoria són plantes que estan sempre. Uh -huh. I la feina al camp és poca. Podem estar fent ara les falses sembres que hem comentat que era simular que estàs cultivant, és a dir, llaurar i regar el camp, però no, sen, no. sense sembrar, uh -huh. per fer germinar les males herbes i si poder tornar a llaurar i anar buidant al banc de llavors se li diu, que és perquè quan plata la primavera no tinguem tantes males herbes no, perquè no. les males herbes, després en cultiu ecològic és on, on dediques més temps. Més temps de treure-les, clar, és per on tant, inverteixes més. Tant, quan tu compres cultivo, eh, productes de cultiu ecològic, has de pensar que la major part de preu del que estàs pagant són les hores, és les hores de la gent que està treient herbes. Bueno, si fem per tant, això, si fem això, ens podem establir alguna sí, hora. Jo, Venga. Estic, jo estic fent, sobretot per al meu avi, que bueno, ja, ja és gran, i si li puc estar, estar, estar tirat al terra, doncs... Bueno. Ets un bon nit. Mm, Bé, bueno, és, és això, més... Les faves encara en tenim al, a la nevera, o al congelador, així que hem dit, aquest any no cal plantar faves, anem a fer falsa sembra. Però això, tasques del camp, podem fer falsa sembra, però sobretot és preparar les eines, si hem de fer algunes obres, alguna... Bueno, en base al cultiu que hem tingut fer alguna correcció, si hem de comprar eines que s'han trencat, que sempre passa, uh -huh. i abonar al camp, fer guaret, és això, és una miqueta ja... Sigui el que sigui, és preparar-nos de cara al, a l'inici de primavera que ve, si no estem cultivant a hivern. Mal, què és fer guaret? A guaret és, oi, en castellà no sé com es diu, Bé. però és deixar el camp en repòs, Bé, uh -huh perquè les... això, per una banda, perquè les llavors les males herbes dic, germinin, uh -huh. perquè la terra pugui descansar, vulguis o no, la com una esponja, i a part de la terra com a estructura i ha tot de nutrients i minerals, i amb les plantes el que fem és que es van absorbint uh -huh. i tu després en endus amb el fruit. Molt bé. Per tant, allò es van pobrint. I és deixar-li descansar perquè de les pluges, perquè de la pols que porti el vent, perquè de les plantes, el terra es vagi com regenerant, regenerant sí, quan sí. llauris el que has fet és deixar-li pues, unes vacancetes molt bé, escolta'm una cosa, tinc una pregunta perfecta fer l'altre dia vaig anar a caminar, a passejar i vaig veure que en un camp eh, llaurat l'havien no? llaurat i tal dipositaven com una mena de com si fossin uns flocs d'espuma Eh? Eh, com si fos eh, que després es, desfe eh, es desfeia en el, en el, en el camp em va donar la sensació que era algun eh, tipus de, de vitamines o de, o de alguna cosa que pogués anar bé en el camp perquè ho deixant deixant espais indeterminats eh, i em va donar la sensació que podia ser alguna cosa d'aquesta. però era com una polseta, una graveta o eren uns totxos? No, no, no, no era com, una, com si fos una espuma blanca desfeia amb el, amb el... De, tant com ho estàs explicant molt... Pot, és molt probable que sigui eh, fertilitzants químics sí, donava pot... la sensació que eren fertilitzant, però per res del món s'utilitzen així això s'utilitzen amb a ser com, no sé com explicar-t'ho, és com un pèndol que el que va fer és disparar i va escampar les boletes pel camp és a dir, no es fa així deixant blocs al terra però bueno, cadascú pot fer de la seva manera si després potser siguin rascletes i llaures i tal, o escamparà cadascú Sí, o la setmana seria, molt... seria bonament químic, no sí, segurament, Sí, vale, sí. sí. Ja però això és proper al camp perquè per la que ve ara. Perfecte. I també no això, si vull comprar llavors, mm -hmm. si han fet conserves, trovals al lloc adequat si hem collit, hem tobercles o el que sigui és, bueno, és hem de registrar, hem de ser molt curosos amb allò de les dates amb les que hem fet la conserva, no de caducitat sinó les que hem fet la conserva per anar consumint sí, per, una mica si no coves, eh, ordenadament sí, bueno, és per lògica, perquè sí. si estàs fent conserva és perquè vulguis, no vols malgastar menjar Clar. no vols comprar i no vols llançar si després no m'etiquetes, te n'adones un dia obres un pot i dius, ui, aquest és de fa 3 anys Clar. i ja no i no pot ser, no? per tant anar consumint per ordre molt bé no, sí, sí. i això, i sobretot també és el moment de parlar de, de l'any que ve és a dir, si no estem, ja dic, si no estem plantant ara hivern, és, seiem un dia i què volem fer al curs que ve has de planificar, no? planificar-nos, quines associacions de cultius, quines alternatives com volem distribuir el camp pensar quines demanen més temps, quines demanen menys bueno, ja ho hem parlat diverses vegades que si fas amb antelació i et pares a pensar-hi t'estalviaràs molta feina després Molt bé, en aquest cas doncs eh, ja sabeu, és moment d ara mateix de planificar i de, i de tenir clares les idees de saber què es vol i en aquest cas doncs això, no, de fer totes aquestes eh, activitats. Fins quan de gener eh, descansarem? O a gener ja començarem... Eh, o, o encara no, perquè fa molt de fred és jo. que per plantar el camp hem d'esperar que s'acabin a gelades per tant. sí que al gener, ja en parlarem quan arribi, però serà mm, fer aquesta ja l'aposta a punt final fer les primers plantes, si veiem que podem fer-ho uh -huh. anar a aconseguir el material Des, desembre i gener són molt Digue, simples diguem què és el pitjor que pot passar que el gener no faci excessivament eh, fred, però que en canvi el, el faci al març Bé, al març. Bueno, març tampoc acostuma a tan ser tant però sí que eh, pot passar i seria nefast és que vingui el bon temps, ens confiem, plantem i de cop, bum, baixen temperatures i Exacte. tot aquest està començant setmana o res Sí, sí, clar, és això La setmana vinent què fem? La setmana vinent... A part, de, a part de festa? A part de festa? A part de festa Sí, <laughs> oi sí eh, S'hauríem, bé, bueno, pensat de fer un dia especial que volia algun dia fer curiositats i anàvem a parlar una miqueta de de plantes però l'he dit plantes d'un altre món les plantes també són un món al·lucinant on podem aprendre, on podem divertir-nos amb els nens i bueno, és molt curiós plantes carniures, plantes que es mouen una miqueta, plantes que no necessiten terra Marc! Mira, fer una sessió curiosa Molt bé, doncs escolteu, la setmana que ve no us ho podeu perdre eh? plantes eh, del món, plantes curioses plantes divertides de tot això parlarem la setmana que ve aquí a Vida Autònoma amb Marc Pasqual, ja sabeu dubtes i preguntes en aquesta secció Vida Autònoma ens les podreu adreçar i nosaltres intentarem contestar-les eh, el Marc intentarà contestar-les el millor que, que pugui el més ràpidament possible. Gràcies Màrcis, la setmana que ve. Fins la setmana que ve.